بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشيخ الأنبياء والسيد المرسلين أما بعد رب الشيخ صدري ويسر لأمري وحف لقدة من لسان يفقه قولي الشيخ يسيريك شراء النجاة عاقبتين لذلك ومن أقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة اند الله واند خرقه günahların acı aqibətindəndir ki, günahkar insanlar necə ki, Allah subhanətə alanın gözündən düşür, Allah subhanətə alanın yanında hürmətdən düşür və eləcə də cəza əməlin cinsinə görədir, bəla elədiyi insanı günahın mörünə görədir və Allah subhanətə ala da buna uyğun olaraq o insanı insanların yanında hürmətdən, izzətdən salır, insanların gözündən düşürür. Teyninlə əkram əlxalqə indallahi ətqahum və Allah subhanətə alaya ən sevimli olan insanların içərisində Allah Subhanahu taaladan ən çox qorxanlar və insanların da insanlar içərisində bir-birlərinə hörmət etdiyi insanlar şək yox ki Allah Subhanahu taaladan ən çox qorxan insanlardır. Və aqrabuhum minhu menzileten wa atwahum lehu Allah Subhanahu ən yaxın olan insanlardır. Allah Subhanahu taalaya ən yaxşı itaatkar olan qullardır. Və ələ qədəri taatı l-abdi ləhü təkunu mənzilətən indəhü. Və qulun Rəbbinə elədiyi itaətin miqdarında, keyfiyyətində, o qulun öz Rəbbi yanında hürməti olur. Fə izə asahu və xalifə əmruhu səqata minaynihə. Əgər ası olarsa və müxalif çıxarsa onun da miqdarında Allah Subhanahu yanında alçanır və <gülüyor> asqahu min qulubi ibadihi və bunun miqdarında da Allah Subhanahu taala o qulu insanların qəlbində endirir. Fə <gülüyor> izə lem yabqa lahu jahnun indal xalq vəhən alayhim və şək yox ki insanların bir-birinə hörmət eləməsi üçün o yəni izzət, hörmət, şan, şöhrət mühim şeylərdəndir və İnsan Allah subhantaya ası olandan sonra Allah subhantaya bu şeyləri insandan çəkir və insanlar da və hənu aleyhi və aməluhu alə xəsəb və insanlar da buna görə olunur, müamilə və aşə beynəhum əsv və belə bir insan da şək yox ki, insanlar arasında ya, hürməti, izzəti, qədri, mənzəsi olmayan insan da insanlar arasında sıxıntı çərçinə yaşır Va xamilir zikr və səqitil qadr və zəriyyül həll lə hürmətə ləhu <coughs> və Həmin insan insanlar insanların içərsində gözündən düşür. Lə xürmətə ləhu, artıq onun insanların içərsində hürməti qalmır. Və lə fərəhə və lə və insan da artıq sevinç və fərəh hiss edə bilmir. Fə inna xumulul zikr və e, zikri, elə bir ki zikirdən üz döndərmək. Fə suqutul qadar vəl cəh cəlibun kulli qəmm vəl həmm. Və şək yox ki, zikirdən üz döndərmək, zikri boş bıraxmaq, uzaqlaşmaq. Bunlar hamısı səbəb olur ki, insanın, insanlar yanında qədrinin, mənziləsinin, hörmətinin düşməsinə şək yox ki, bu da insanlar içərisində hüzün, qəm, kədər, qəm və qüssə qaynaqlarındandır. Və <coughs> lə sururə və lə fərəhu və aynə həzəl ələm min ləzzətil məsiyyə. Ləv lə suqruş şəhvə. insan... Oradan da günahın elə bir ona verdiyi zərəri yer yəni tərk elərdi bu acı şeyləri görəndə ki günahlar ona acı acibət bəxş eləyir, acı acibət buraxır. Əgər insan bir, əgər ağlını yaxşı işlətsəydi, şək yoxduqları tərk elərdi. Ləula lə sukru şəhva və insan bunu tərk eləyib, çünki o günahda insanı elə bir günaha, insanı aparan bir Elə bir eee var. Və həmin o insanın mani olur ki, haqqı görməyə. Və həmçinin Şeyx buyurur ki, və min azaminin amillahi abdi. Və rəbbin kulu olan ən böyük bir biridir ki, an yar falehu beynal alemin zikruhu. Ualəmlər içərisində Allah Subhanahu taala sevdiyi qulların zikrini ucaldır və o qulların ismini Allah s.ə.q. bəzən ta qiyamətə cəhəni saxlayıb, necə ki, öz peyğəmbərlərinin zikrini, adlarını Allah s.ə.q. Qurayn-i Kərimdə saxlamışdır, qeyd edəmişdir. Necə ki, İbrahim peyğəmbərinin adını, İsaqın, Yağubun, <coughs> İsmailin və başqa-başqa peyğəmbərlərin və bizim peyğəmbər s.ə.ə.v. barəsində də Allah s.ə.q. buyurur ki, Və rəfəni ələtə zikrəq, biz sənin şənini, zikrini ucaqdır yəni. Və insan da nə qədər Allah s.q. ibadət edəyərsə, itayət edəyərsə, bu hörmətdən və adının dünyada qalmasından o qədər onun payı olur və nə qədər uzaqlaşarsa o insan da o qədər unudulur. Və şək şey yox ki, insanın günahlarla məşhur olması onun, e, yəni unudulması günahlarla məşhur olmasından yaxşıdır. Aydın qarışlar, yəni, xeyirlə məşhur olmaq kəsin şeydir. Amma şərlə məşhur olmaq Çox xasad bir şeydir Ona görə bəzi insanlar ki Ad qoyulur, şər işlərlə məşhur olur O insanların O şan şöhrətdənsə unudulur getməsi Adların dikir olmaması daha yaxşıdır Və həmçin Şəx gətirir günahların acı aqibətinlərdir ki Günahlar insandan Gözəl, insan, e, gözəl adları və sifətləri Çıxardır Məsələn, gözəl adlardan Fətəslibuhu ismul mümin Mömin ismini, bir ismini, mühsin ismini Allahdan qorxan, muti, mutdəqi ismini Salih ismini, abid ismini, zahid ismini Və buna bənzər bir çox isimləri Günahlar insandan uzaklaşdırır Və bunun əvəzində insana Mənti sifətlər getirir, pisadlar getirir Məzələn, asi, müxalif, pis, fitnəkar, xabis, zinakar, uğru, qatil, yalançı, fırıldaqçı Və buna bəncər cürəb-cür isimlər insana buraxır və əgər bu isimlər, bu addar şək yox ki, iman gətirdikdən sonra insan qazanarsa bu addarı bunun elə bir ki e, ziyanı, zərəri həddən artıq daha da çox olur necə ki, Allah suqantılar Quran-ı kərimdə buyurur ki bir əsəli ismin iman, iman gətirdikdən sonra deyil, insana tezən fasiklik adının gəlməsi necə də, nədir? pistir ona görə insan gücətən qədər yaxşı sifətlərə sahib olmağa çalışmalıdır və pis sifətlərdən uzaq olmağa çalışmalıdır və gələn də qalsın inşallah gələn dərsimizə və sallallahu